بسم الله الرحمن الرحیم الفصل والوصل دا تقریبا ونه باب دے اور پس اتم باب دے فصل او وصل فصل وصل فصل ویلکی په لغت کې جداوالي دا او وصل ویلکی کې یو والی دا او په اصطلاح کې فصل یو کلام د بل کلام نه جدا کول یعنی د غیب په مس کې هات نه کول او پسلا کې وصل دی یو کلام د بل کلام سره متصل کله دا, دا غیب کو مس کې عاطف راوستل حرف عاطف ذکر کوو پد شناخت یو نقطه ذکر کړي چې بعدا به ذکر الفصل لفظ فصل محل کې کو وصل اورستو کداوله ځکه فصل اصل دی پای کې زیادت شي ته اړتیا نشته حرف عاطف بغیر ته اړتیا او وصل دا عارض دی پای کې احتیاج راځي حروف طافت او تا او غیره ته مدع عارض دي ان چكم عارض دي ارستو كچكم اصل دي غير محقق الفصل والوصل بدا بذكر الفصل شروك وبذكر الضزن سرا لانه لا وصل زكدا اصل ني والوصل وصل دي عارض ده دي عليه قد فصل بان دي. حاصل او ده حصلي بزياده حرب بزياده ده حرف سرا لكن لما كان الاصل بمنزلة الملكة والفصل بمنزلة العدم والاعدام انما تورب بملكاتها بدا کی تعریفی ب ذکر الوصل است کی فصل لفظ محکی کو وصل ور پسے کو او تاریب کی وصل مست کو وہ وصل محکی کو فصل است اجماع کی فصل محکی کو او تعریف کی وصل مرتقب کی مدای و الٹکار کو حالانکہ تصحکم نقطہ ہوئے پکار داو چې د فصل تعریفی محکی کړه ویندا داګه جواب نی لیکن لمما کان الاصل سرا د اعتراض نه جواب دی چې اصل دا د چې وصل په منزله د ملکې او فصل په منزله د آدم دی او ااعدم هم ان مه به ملاکات دی تاری په ملاقاتو سره کو شي حاصل د جواب دا دی په منزله د د ملک د وجودی وتولې و دی ف دیې یو ش موجود د و په کې راسته شي او فسل په منزله د آدمی دي آ ک سشیشته دی نه یعنی حفاه په غیرره په کې نشت ادیکه حرفیات ابد وصل وجودی په منزله د ملقه دی فصل او فصل په منزله د ادم دی او د ادمیات او تاریخ کول شي په وجودیات سره وصل شو شنو وجودی مقدم کچ په دې سره تفصل پیژنې چې وصلوب پیژنې یو ځای کول نو بیا به او پیژنې چې جدا کول ته سره فسل نو چې وصل پیگینې نو بیا په تا تاسو ته پته لګي چې اگې تفصل وای شي یو ځای شوینې اگې تسوي فسل لیکن لمما کان الوصل وصل جری بمنزله الملکه الملکه تیج بمنزله وجودی ب نو الفصل فصل جری بمنزله الادمی بمنزله ادم والادم او اعدام جری ان ما توعرفو د پیجندشی بملکاتیه په وجودی سیزن سرا په تاریخ د وجودی سیزن سرا نو بعدا شروع کړه په تاریخ په تاریخ کې به ذکر الوصل په تاریخ د وصل سره فقال وی وی والوصل عقب بعض الجمل علی بازن والفصل ترکه وصل ستونی کی کی تاریب تک شو فصل هو تاسو نه لوټ کې جوړټو استلاہی عاطف د بازو جملو په بازو باندې عاطف د بازو جملو بازو باندې او فصل په لوټ کې جداوالي ته ولیکيږي او دلته کې استلاہی تعریفه ترکول عاطف عاطف نکول ترکو د بازل جملې علی بازن ترکو عاطف د بازن تر کې عاطف د بازو, بازو, بازو, بازو باز جملو په بازو باندې نو دته ولیکيږي چې شه فصل ترکو عاطف د بازو جملو په بازو باندې فقال الوصل و بعض پو باز الجملے عطب کول دبازو جملو پو بازو باننے دی توصل وي و الفصل و قصل چلے ترکو ہوئی اے ترکو عطبی ہی علیہ ترک دعاتب دبازو جملو دی پو بازو باننے فیزا اتت جملتن بعد جملتن فالاولا ایمہ ایکون محل من الاراب اولا وعلا الاولے ان کو سر تشریق دا او دے حسر بینے او دا حصر مطابق تشریق پکئی دو جمله رالی یو یو ته اوله جمله ویل کی یبل ثانویه جمله یا ثانویه جمله ویل کی اوس دی کی ته وی ته وګورا د دی د پارا محل من الاراد اولاده پارا ایراب او محلی شته او غیراب محلی نشته د دې تمهید نه د دې خبرې نمک کی ته ځان په تمهید باندې فو یو ایراب لفظی یو ایراب محلی ایراب لفظی په لفظ باندې ظاهرا ښاری لګی ته ضرب تو زیدن په دې نسبراي وفي الوقت أبكى وعمران مبادئنا سبراه هذا إرابي لبزيوه يو إرابي محلي لك طوى كلتو زيد قائم اس كلتو دي باردع زيد قائم فروجهم لدى مفهول لده كلتو فعل فعل لده أو زيد قائم دا ولا مفهول لده قالوا إنما نحن مستهزئون قالوا اس دا فعل فعل لده إنما نحن مستهزئون دا ولا مفهول لده أو مفهول منصوب بي او دا مقوله او جمله په محل د نسب کې ده په دې باندې نسب کوم دی محلن. محلن دا په محل د نسب کې معنی راشو که د دې په زباني لبزه مفرد ونه په هغه باندې به با اعراب محلی په هغه باندې به با اعراب لبزي راځلو چون چې جمله من حيث الجمله ده ده او په مبني باندې اعراب لبزي نه جاری کیږي انو دا په محل د اعراب د نسب کې دا محلن همدام منصوب ده و لبزن پیزا کنشت دا مابنی دا مابنی بانے اعراب بدلی گی را بدلی گی نا, نا. نا جملے دا اعراب دا کا مطلب شو اوز دوئے چھے وګوره جملے محلی شته را اعراب محلشتا کنا پاغیبانے اعراب شتا وکا اعراب نو دو سورت شو موانا الاول ہے کہ اعراب ولی نو بیا حالی ندا بیاستا مقصود دا ثانی جملہ پا سره سراد دا کا حکم کی شریکول دی اوکا شریکول ندی نو کہ اعراب محلی و سرشتہ اوستا مقصود اند د دې جمله ثانویه د جمله اولی سره په اعراب او په حکم کې شامل شي څنګه چې د مخکینه مفعول ده د دې شي نو حاتق وکړه قالوا انما کن انما نحن مستهزئون اسکوستا مقصود د دې دا ډول یو ځای شنو دی که حاتق وکارو مثلا به یو یو خدای کلام بدل بګنګي او کستا مقصود د دې دایو گل سره یو ځای نشي نو تر کې دی خبرونه درته قلت زيد قائما لو کاسته مقصود ده او عمرو جالس هم ده قلت تو ده پرش مقبول شي ته توه قلت زيد قائما وعمر جالس زکه دا ول لپاره په محل نسب کده نو دا عمرو جالس هم په محل <سؤال> سکی نسب کی شي او دا کلتو ده پر ماقوله او گرزي او کته چې د دې قلتو ده پر ماقوله او دا داغه سره دا د قلتو د متکلم کول نه ده د بلچا کول ده نو توه قلت زيد امرون جالسون مذابداغي مقولونو ګرځيدا بده متکلم لپاره مقولہ ونګرجي داګه لپاره دا مفعول ونګرجي صحیح شه ته فال اوله اوله جمله چې دا اما يكون له حيه بديد ترو محل مل او لا يبني وعلى الاول كاعراب ولي ايه على تدبير يكون لل اول ذاتي ود اوله جمله د بري اوله کي د اولنه لپاره محل مل اعراب محل اعراب نه نو ان کو سره تشریک او ثانیت کچره کلاشوی تشریک د ثانی جملې له اوله ده ول سره په حکم هې په حکم الاعراب په حکم د اعراب او کې الذي كان الهاغه د اول جملې لپاره مثلو لا كمثلو كون حاله مثلا کې د اول جملې خبر مبتدا خبر د مبتدا لري نو خبر مرفوي کې نه ها جی مرفوي کې نه ها جی لہذا د چې دا په راتب کې او حالن یا جمله حالیه ده وچه دا تب داورتا تبکن داگه دا پر عربی محلی مصب ده ندابم سشی منصوب شی صحیح شکنه او صفتاً یا اغا صفت من صفت بندری والا کس ما عرب رادلے شی انچ دا بلتی فورتا رادف کی داگه دا, دا پرمون دری والا کس ما عرب رادلے شی ندابم سره تشریق سانیتی لها نعوتفت سانیتو ساانی د ات پرشيلی په د اول باندېل اوله په اوی جملی باندې دله اتپ چااتبداتو کې تشریکمسور په تشرې مسکور باندې کلمو پر د س چې مت کې دا کار کول شي تشریک مقصو دناته کولی شي په ان هو ضا د تشرید کوو هر کله کس پر شي شرت د یو م پرلی م پردن قبل له دغه مفرت سره چې مخکه دی په حکم د ارااب داې من کوې هیفان غه په فیت کې شیکه لکه ز دونوامرون هندان وس اذا امرن ته زيدن سره په فعالیت کې شریکه نو په زیدن باندې څه کا ادب کا زرب ته زيدن وعمرن خدي او مفولنيه مفول کې ضرب ته زيدن وعمرن کې شریکه او نح په یا په مثال د دی نور لکه مبتدا شو زيدن وعمر جالسان د فعالیت کې شریک شو نو واجباته عليه عتب واجب ده د مبردي سانی عليه پدې مبردي اول باندې فشرط كونيه مقبولا بالوا ونحوه اس ديز نه یاد ساته چې کله اول د پر عربه محلشته او ثانيه ته باول ادب ک نه ات دو قسم حروف باندې رازي یو ا کس حروف چې اغلب جمع کيل کوي نو خپل معنا معنا راو لشته دي نامطلق جمع راولي دوه یو ا حروف چې د اغه د پر نور معاني خپلشتا لکه فاده تحقيق کې سمره تحقيق مال فصل باندې درات نو ندغه غید پر اس شرک نشتا زکه غیکه پختله یو مانا موجود ده او دغه معنی مطابق غی باندي عادت کولی شي عادت مستحسن وی چې دغه معنی مطابق وشي وو چې ده چونکه دا دوه مغایر سیزن او ځای ځای او د په مناسبت وغيرها د لاتو په نور معنی د لاتو کې صرف اکتران لائقې دغه باندي بدلاسه دوه سیزن او ځای ځای چې غی کې سنه سره مناسبت وي سجهه ته جامعې پکه منوجن مغایرتي جکہ دوا له یوشه پخپلنس باندې نه عادت کیږي په ویله ک زرا به زیدن سا سا دا دا. نور و زیدن نمند وجهین مغایرت او سنا سمناسبتم پکار دې چې دوا له یوزا کې نو مغایرت او مناسبت دوا له سری پکار دې جهت جامعہ عادت کار دې په دوه په پرده کشرته نور خروپد پرنيشته نه دی په شرط په شرط د کېدل د عتب د ثانی ال اوله اوله باندې مقبول دا مقبول په وسروي ونحوې له پز بحث کیها یا پنح دې جواز لري نو نحوي کې کلمہ وو تراجه کې نو دې بلته او چي د حشو مبسد ده دا په کلام کې داس زیادت چې دا معنا پاسې دی ځکه د دې مطلب خداشي چې دا وو به پرنده شرط او د فادو سمره پرنده شرط هلکه دا خبر غلط ده او نحوي کې خدا هي زمير کونی هي لپس تراجه کې کېدل د و تط مقبول پوا سره او کېدل دعته صحیح نو بیا سمينه خري حال ګرام دي حشیوه لکه چې توجیه کړو بیا هم سمې نه لري او بهر حال داله پر سرېره دا حشومب سده دا اساس زیاتې کړي د سر ماناسګي پاسې دي نو دی وايي مقبولن بالغو نحوه ان يكون بینهما فالشرط ان يكون لا شرط دا خبر ده نو شرط چې د کېدل او ذات په برخه مقبول پوه سره يكون بینهما د جید په باندې جملتين او کې جهته الجامعات او جهته الجامعه واسب الجامعه نحو زید یكتبو و یشعرو او شعر مناسبت د شعر اکثر تر کتابت کې فشرم خلکو لکی یا لی مابنل کتابه د دې وجنا چې په مابنل کتابه او د شعر کې مناسب ظاهری د تناسب ظاهری نه هر ډول نه کلام مرتب کیږي شیر سرم کلام مرتب کیږي او کی کتابت سرم کلام څخه مرتب کیږي یا بالمثال درکې او او, او يعطي ويمنع زید يعطي ويمنع اوس اعطاء ورکول او د دې کې امطر مناسبت شته او په مناسبت هم دې عام طور یوځه استعمال کیږي او دغه یو شې شرم متعلقي کیږي پیسې ورکول خیرات کول تضاد ده که مناسبت ده تضاد ده ویوت یو یمنع لما بين الاعطاي كده ما بين يعطى ده معنی کې من التضاد ده ذات نه په خلاف زید یکتبو و یمنعو دغه مناسبت نشته کتابت د شعر و غیر سره تعلق ساتي لپاره میمنعو د حسيات او صدقات سره تعلق ساتي او یعتی و یشعر یوتی درکوه و غیر سره تعلق ساتي او شعر د کتابت و غیر سره تعلق صدې کې مناسبت وس دا اشتراط جهول لګی دا شرط ولې لګی نو دا کی وجوی دلیل وای وظالک دا اشتراط د جهت جامع په صورت د وکه لالا یکون الجمع بینهما دا چې نشي دا جمع په مابین د دوو جملو کې کل جمع بینذب ونن لکه ته جمع راولې په مابین د سمسری او د میکی چنه څنګه هيسيادو کې مې په ابو کې پاتګي سمساره چې په شړ ميدانونو کې پاتګي دد وړ په ځای کې راځم کې د دې کې سمناسبتو نشته دا کرانګي 10 جما نه شي 10 جما را شي چې په بل تر سن مناسبتو وی وکولي وکوهو نه ونه وی هدا لپسټي اراده به اراده کړدا په دې ما د ا حروف يدل علی تشریک په شریک درات کې کلفا و ثم وحتا هو ذکر دا ذکر د دک لفظ نه وی چې مفسد دا حشو مبسد د دا داسې زیات دا په کلام کې چې دا معنی مطلب پاسې دی ځکه په دک حروفو کې دا شرط نشته او په کې دا, دا. مطلب شرط ته چتا انحوی مطلب خدای چې په ووکم شرط ته په نور حروفو هم شرط لږ ان حکم ځکه دا شرط چیرې دا شرط جهت جامعه دي مختص بالود ده و سره مختص دي او دویم وجه دلیل بني لانا لكل من الف او زكته ده پاړه پاره او ده پا سم او ده حتى پاره مانن محصلا يو مانره شي په ديغه لغتن حاصله شي وي ده شي اغه علاوه د تشریک او د جمعیت نه نه خپل معنا پګښتا نو پاین تحقق هزال معنا کده کمنه لغوي شي کمه په لغتن حاصله شي ده کدا حاصله شو نو حسنه العتقات ابو حسن دي لم توجد جامعه جهت جامعه چې جهت جامعه نه او کدا کمانه ني حسن نده بخلاف الواق و خلاف دواقی دیکی لغوی طور داسی کې جہت جامعہ شرط لغوی طور بکی داسی خاصة مانا نشتا ولی هازا ولی انہو لعبدت من جہت جامعاتی نعیب و علاء بتمام قول و شیر لا والذی هو عالم اننن و صبر و اننن و صبر و انن ابل حسین کریم دیوی جی کلپ وواقی جہت جامعہ شرط تینو پا دی شیر که ابو تمام چې کوم شعر ذکر کړی دی په دې کې دوا اټونه کړی دی یو هاتب داشو ان النوا صبرون او ورپسې وو دی او ورپسې چې کوم دی بل ما شو وان بل حسین کریم لا ابو الحسین کریمیت او ان النوا صبرون پرهک چې کوم دی دا تریو دی نشته پرهک او چتا بل حسین کریم دی او پرهک تریو دی د دې اس مناسبت نشته کدی ان النوا وان بل حسین کریم په دې باندې د محبوبي وغيرها ذکر وی نو بیاو به مناسبتو خو دل به یاد پر بین سخاوت بیان یا بل طرف ته پراک مساله بیان دی کی اس مناسبتو نشتا او پد چې ماکه دا دواله چې کوم دی دا عالمون چې کوم دا فعل شی به فعل له او ان نو واسه بروندول مفعول له نو دا بل کته ته باندې ترکه وان بل حسین کریم او غیر دا عالمون په مبولیت کی شریکه د علمن په مقبولیت کې اغه سره شریکان جهاد جامع شرته او په دغه جهاد جامع نشته د ډول چې په بل تک شین داګه پرم خپل نه او دا نارانه بشر کې لار اغل نه نو په دې لکه مخ کې چې کوم اغه شعر دین د اغه رد کړي محبوبی محبوبي ولیدی دي شعر تعظام تو حوا کې عفل عادت کما عفا کما عف عنها عن ها عن ها باللوا ورسوم دغد محبوبي شعر دي محبوبي دي شعر طويلي نظام تو هوا زستا په محبت باندې ګومان کو معافا چي د روان شو ختم شو دي العادات په وخت سبا کي كما عف عنها لك سنگ چ روان شو دي د محبوبي دي کورنا اغه نشانات باللوا په مقام د ورسوم او اغه علامات او رسوم روان شوی نه څنګه د محبوبې د کور هغه علامت او رسوم روان شوی د کرنګستا محبت باندې دا ګمن کوم چې لاس شي نه شعر وته الله زمما محبت تازه روان شوی او ختم شي نه ده او قسمه وته هله قسم د پاغزاد چې هغه پوره ده هغه زاد ته پته چې پراک ده تری شي او ابو الحسین د شهر د جلزان یدي او د کریم انسان نه زمما محبت جدا شوي نه د پ په راغلی نه د خدا ته دام پته نه دا او خدا ته داام پته چې اوکر و انسان شکره د شیر کله کې داغ ته اشاره ده لا شوي زما محبت خ شوي نه دی وال قسم په اد باندې هوعا چې پو د پهې خبره ان نه نوازخبرن چې پاکه پری د نه بل حسین کري او بل حس شو بعد دپره دلیف زی کېه باې عب کلهګوله شو د په ش کې ااصلله مناسبته بین نه کریم ابن حسین ز کنيشته دې مناسبت په مابند کرم د ابن حسین کې ومرره النواب په مابند تریواري دو تراکی په هځلات کوې مقبولین دا ته په رې مقبولې سبان جوهلات کوم ورجن آرام پرجن برابر خبره کړ کبیله د عتب د مبرد نه کې په مبرد باندې څه مطلب ابن حسین ارا کې پچا باندې ان النوابان iñay anna pa anna atav shé abhaol husen pa abhaol husen atav shé ōa karimun pa sabirun bani Atav shé Atav dha qabili dha mfrat na ki bata bani Mfrat bani cidha anna anna she anna ta taavil dha mfrat anna da taavil dha mfrat saragher zhe kya na pa taavil dha mfrat saragher zhe innan nawa sabirun wa innna او کو ان ان نو صبرن وان ان اب الحسن کریم نو کته د امرت ش پچا باندې نو کته دا ان نو او کو ان نو کته کبیله دا د امرت نه په امر دې کته جملینه په جملې به واته بحر هلې اته بحر هلې چا ته د نو اته دا صحیح اته نه د ځکه مناسبت ته جهت جامع نشته نو دې په ها ځلات کویر مقبولین غیر مقبول برابر هبر جوالات په ورجن د کبیله دا د امرت نه په امر ظاهر لکه چې داسې کار <مانا> ځکه آته عاالمون د او عالمون نروتو ان نه راضي بل کسه را ځي او د قال وکوو نو ان را ې پرو جمله وواي کمه خو ظاهر لکهسم چې د خبره ظاهره ده چې داته کبلی دا تر دمفره او ی توګ او جوعلات په جملتینله جمتیین د اوګ را په ججم پهجملی ب د اعتبار اوک ه موقع مفولی عالین په اعتبار سره چې دا دواه شوي دي په موقع د مفولی را عالیمون دا دواه جم مفولی دی دوه مفولاندي د عالیمون وولی غرو مقبول دی لئن ان وجود د جا شرتن پ صورت ځکه وجود د جا کشر شر په صورتو کې پاتت د مپه او د جمې د واړو کې و لا نهپ وله په ش ک ش دی لاول ددل الله معنااکئ و او کل د ش چې لاول دا نپ یون دا نهپ دا لما د ا خبرې اد داات الحبيبتو چې محبوبي د وړه عليه په د باندې من اندی راې د ختممیدو د محبت د شنا بدلله تلبی سابق الکوی دا, دا. <متصفح> دا خبره کوم زنهوبه سره بدلات د بیت سابیک په بیت سابیک دا خبره سره اوس دا خبره کچری استم مقصود اغه دا وچ اولى جمله ثانیه د اولى سره شریکه قص ددا وینواته اوکا ایرا بو کی بشریکه شی په حکم اپمانګبا شریکه شی او کستا مقصود د ثانیه د اولى سره شرکت نیو وینواتب مکوانو د اغه سره په ایرا بو په حکم کې شریکه دا خبره یعنی و الا اي و الا لم يقصد تشريك الثنيته كقص نکري شي تشريك دي ثاني جمله د اوله سره په حكم رابعه په حکم دایره ب کې نو فص فصله ثنيته ثنيته مفسول کړی شي جره کړی شي عن حددینه اتقد اون کړی شي لالا يلزم ده فرض کی لازم نشي داتف نا تشريك الذي ليس ان شي كم مقصود نه دي کستا ترک جدا کول تا تا دی او تا په کونو مقصود خلاق دین لپاره مثال به شکی نه وو او ا کله اله شیطان هم هر کله چې دی جدا شیدا کافرانو اله شیطان هم دا مناطکان خپلو مشرانو سره چې په د شیطانانو دی قالو نه دی وایدا قالو کول شکنه دی په څه دو جملې رااله ان معکم یو تدوی ان راهم معکم انما نحن ادمه تدخبل انما نحن من سلمان بس الاستهزاء ورس الله تعالی فرمای الله یستعذ بهم الله ببدل د تقوا وس دلته کی مقصود د دا دا جمله دا د اړونده جمله مبينه ده انما معكم شریدا مبينه ده مونږ تاسوس سره یو دلته بیا مسلمانانو سره اولی امننا امننا کوي انما نحن مستاجون دا ګوره کې د انما معكم شریدا بیان او خدای پاک د دې خبرې چې کوم مشرانو سره خبره او انما نحن مستاجون نغې جواب خدای رخپل طرف ورکی دا دغه ماقوله ده الله یستاجو بهم اوس څوک کچره دل تکې و وروړې شوی و او داسې ویلوې انما نحنو مستاجون والله یستاجو بهم ن مطلب دا چې دام دغه ماقوله ده هغه مبين او بیان مطوب عليه شو یا معكم روا ولا زکه په اصل باندې ته کلیشي په مطوب باندې انما معكم جمله مجمله ده او او عام طور اتب پچا بانی کولیشی پا اصل بانی کولیشی نو دا با اللہو یستازی امبا چکو روڑی دا پچا تب کیدو با نو سنگت چه دا دا منابکانو خبره ده چې قالو اغی اوی سی اوی انا نو واللہو یستازی امبا مدا اغی خبر کرزیدی حالان کتا دا, دا اغی خبره نه ده چه خبره دا دا اللہ پلاخ پل کول دی ندا مانا اذا خل <سؤال> الى <سؤال> شا مقالو انما معكمم انما نحن ازون الله يستزو بهم لم یا لم یوطب اتب نکل الله يستزو بهم على ان معکم په دی ما تب نکه شو دا جمله چې دا الله يستزهو ليس سمي مقولله هم دا مکله منافکانو ل دا پلو اطف عليه که چ دا قیا تقل شو وه نوله ظمت تشریک هو له لا زم شو ب تشریک ددي جمله له د ان معکم في کوون پهې خبرهکې مپول کالو دا به مپول د کالو ګرز د لو ماكولة قالو نوفيالزمو بياب العظيم شو دا خبره ايكونا ماكولة قول المنافقين شه دا ديشي ماكولة دا كل دو ولسه كذلك خبره داسي ندا او تمام مسكي وخبره اوكلا دا اغي خبره ديوان راحت كي شه ماتن داس لأوه كووالله يستهزئوه لون داوه پا انما كم مانه دا با دي ورپسي بانده تبراغاليو انما نخنو استهزئون جبله بانه اگر اسمی جملہ پائے بات اپرا گلے دو جملی دی نو دے وہینا خبر دا سیندہ اصل کدہ دا انما کم بیان دے اگر مدبور دے او دا تابے دے اگر مبین دے دا بیان دے صحیح شکنہ نو دا حکم او دا غی حکم یو دے چی ما تین اوے دا پا اگر باندے اتب نگوئے کدہ پائے اتب شوا چی پا مبین اتب شنہ بیان اتب شکنہ مبین او بیان مطلب خویو بھی, بھی کنہ لهذا اعتراض ناراضی چې ماته دا اولونه چې دا پغه طب شعبدیه ته بو صحیح شو او دیم وایزن علاۃ علی المدبوء ولسن بلک قانون دا دی چې کل تابع و مدبوره شته اته کنه ته پچا کې په اصل باندې بکه اصل نه مراد مدبوء دی صحیح شګنه نو ماته اصل تاو قتل چې اته پچا په کار دی په مدبوء په کار دی فرض ترجمه و انما قال او ماتن علی انما معكم دا بَا اته دته انما حکم باندې لأن قال هوزك قلنا ما تن انما نحن مستاذون بيان لكوله هذا بيان د دې کول لأن قال هوزك قل انما نحن مستاذون جده بيان لا بيان لكوله هذا كل د كل د دې انما معكم د غير بيان انه حكمه حكم د انما معكم جده حكمه د حكم د چاشم انما نحن مستاذون شو د دې د الحكم شو او د جواب و ایزن ام دکرانگی عطو علی المدبوع عطب پمدبوع بانی پا انا معكم بانی هو الاسل دا اصل کار دای صحیح شکنان شب پمدبوع دی عطبوشی بس بس بس بس بس وائی ما هوی دی دی بس الورس بیو ایو <تصفح>